LACRIMI Un cer de suferințe în pupile, și noi, atât de goii și banali cu limpezimile plânsului medalii, ne luminăm amarele argile. Cu mările și-ascund în fund coralii, sfințim în plâns mărgeanul altor zile. Sub strălucirea lacrimii fertile ne aprindem puri cazorile în vitralii. Urcăm înalți din lacrimi ca subțirii și gravi plopi spre căile lactee. De în nconvoaie până și zefirii, să-ntoarce plânsul crește tu lacrimă, tu flacăre, tu cheie în lacătul de azur al izbăvirii.